și în cer și pe pământ, el mi tată, și sfânt. Prietul Valeriu vă întâmpină, iubiți ascultători, cu ocazia programului de 019 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, pe care îl vom parcurge împreună și astăzi, începe cu versetul 69 de la Luca la capitolul 1. Parcurge mai înainte, însă, un alt episod din lucrarea, dar el a fost lepros, din care aflăm astăzi o altă ciudățenie. Deci, în timp ce un lepros care era acoperit de lepre, era alb din cap până în picioare, era declarat curat, unul care are numai o parte mică, o pată pe capul lui, este declarat total necurat. Vom citi în sensul acesta Leviticul, capitolul 13 versetele 42 până la 44 și apoi vom avea câteva gânduri pe marginea acestor versete, observând cât de bine descrie Dumnezeu lucrarea păcatului în om prin lucrarea leprei pe trupul omului. Citim așadar versetele. Dar dacă pe capul chel sau pe partea dinainte cheală este o rană de un alb roșiatic, este lepră care a izbucnit pe chelia capului sau a părții dinainte. Preotul să-l cerceteze. Dacă pe chelia capului sau pe chelia din față este o umflătură de rană de un alb roșiatic, asemănătoare cu lepra de pe pielea trupului, este lepros, este necurat. Preotul să-l declare total necurat. Rana lui este pe cap. Prin seriozitatea lui, acest text vrea să se îndrepte spre mulți oameni care trăiesc în timpurile noastre. Se întâmplă destul de des ca să se vadă apariția leprei pe frunte și cât de mulți sunt cei al căror cap duc răul leprei, dar care nici nu bănuiesc că sunt total necurați. Să observăm cu atenție sublinierea pe care o face Duhul Sfânt prin expresia total necurat, folosită aici și nu în altă parte. Aici în legătură, în conexiune cu lepra de pe cap, este folosită în mod expres această expresie total necurat". Acești oameni ignorează cu voia lor, în mod conștient, cuvântul lui Dumnezeu, aducându-și părerile personale. Ei se încred în înțelepțiunea și în duhul lor. Aroganța, în deosebit trufia înțelepciunii, stă la rădăcina răului când lepra apare pe cap. Cât de mulți, așa zis bărbați de știință, sunt oameni cu asemenea lepră la cap. Putem constata un exemplu trist al acestui rău în persoana împăratului Ozia, din Vechiul Testament, pe care mândria l-a împins până acolo că a luat locul care aparținea numai preotului. Este scris de, despre el și putem citi aceasta în cartea 2, Cronici 26: Că atunci când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat până la cădere. A păcătuit, adică s-a purtat cu necredință și împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în Templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămierii. Când s-a împotrivit preoților, stăruind în voința lui proprie, a ieșit la iveală lepra. Tot la 2 Cronici 26, versetele 16 până la 20, scrie Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. Iubite ascultător, nu-i lucru de glumă. Orice părerea ta personală prin care ignorezi părerea lui Dumnezeu te face total necurat. Grăbește-te de te prezintă Marelui Preot Domnului Isus și lasă-L pe El să vorbească și să te trateze. Crede tot ce spune El, nu mai încerca nimic de la tine, că nu-ți faci decât rău. De asemenea, câți dintre cei credincioși, după ce au primit izbăvirea și l-au primit pe Domnul Isus în inimă, nu încearcă totul să meargă prin firea lor proprie, aducând cuvântului Lui Dumnezeu adăugiri, punând practici care sunt departe de a fi din partea Domnului. Să avem mare grijă că oricât de înalți am fi, oricât de binecuvântați am fi, cum a fost Ozia, în momentul în care încercăm să facem lucruri împotriva Lui Dumnezeu, în mod conștient mai ales, ne alegem cu leplă și cu lepădare. Doamne Tată Ceres, mulțumim că ne avertizezi din nou, ajută-ne, te rugăm să primim verdictul Marelui Domnului Iisus cu privire la starea noastră veche de păcat Imposibil de remediat, primim o fire nouă și după aceea ajută-ne să umblăm mânați de Duhul Sfânt, pentru ca în felul acesta să putem să-ți aducem ție slavă, iar nouă fericire veșnică. Amin. Iubiți ascultători, suntem în capitolul 1 de la Evanghelia după Luca, la versetul 69 pe care îl citesc. Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său, David. Acesta este un fragment din cântarea lui Zaharia pe care îl înalță la Dumnezeu în momentul în care i s-a deschis gura, i s-a dezregat limba și a început să vorbească și să laude pe Dumnezeu. Tot ce face Dumnezeu este puternic și devine cunoscut. Mântuirea care ne-a dus-o este a lui, este darul harului său, de aceea este puternică și veșnică. Cine s-a lăsat cuprins de mâna de a lui Dumnezeu nu va mai fi smuls de nimeni și niciodată din această puternică mână nu-l va putea avea nimeni. Deci, cine are cu adevărat mântuirea, nu mai poate pierde. Iată un adevăr pe care trebuie să-l știm sigur ca să nu ne prindă niciodată vreun gând de descurajare. Cel născut din Dumnezeu nu mai poate fi ca nenăscut. Și cine este născut din Dumnezeu, este mântuit. De ce este puternică mântuirea? Pentru că este născută în casa lui David. David înseamnă și dragoste. Tot ceea ce se face din dragoste este puternic și veșnic. Domnul Isus Hristos, prin care ne-a venit mântuirea, este Fiul dragostei lui Dumnezeu. Prin jertfa adusă de El, avem asigurată mântuirea și fericirea veșnică. El ne-a răscumpărat, suntem ai Lui și de aceea avem siguranță. Ceea ce este al Lui nu va mai fi al altuia niciodată. Dumnezeu nu dă cuiva astăzi harul mântuirii și apoi să îl retragă mâine. El dă mântuirea odată pentru totdeauna. Dacă se spune despre cineva că nu mai merge pe calea mântuirii, înseamnă că nici n-a apucat vreodată pe ea. După cum s-a spus, mântuirea este a lui Dumnezeu, de aceea suntem siguri de ea. Aceasta nu înseamnă că noi nu mai avem căderi, dar cădem pe care și ne ridicăm iarăși, tot prin harul lui Dumnezeu. De șapte ori să cadă cel neprihănit și se ridică, ni se spune la Proverbe 24, cu versetul 16. Mântuiții cad și se ridică. Nemântuiții nu cad pentru că n-au fost încă ridicați pe calea mântuirii. Ei n-au de unde să cadă. Ei sunt căzuți. Numai cei vii care alergă. Ei cad, morții nu cad niciodată, pentru că nu aleargă. Trăiesc în frângeri numai și care luptă, dar cine nu este oștaș și nu cunoaște lupta, cum să fie în frânt? Ne-a ridicat o mântuire puternică, spune Zaharia. Când Domnul Iisus ne iartă un păcat mic, credem, dar tot așa trebuie să credem și când am săvârșit un păcat mare. El ne iartă în chip desăvârșit, dacă venim cu adâncă pocăință și cu credință înaintea Lui. Să ne încredem în El când păcatul a atins culmea, asta înseamnă că suntem siguri de dragostea Lui și credem în mântuirea Lui puternică. El nu este numai un mântuitor al păcătoșilor mici, ci este mântuitorul tuturor păcatelor și pe oricine vine la El, nu-L va izgoni afară ori de câte ori ar veni. Este foarte important, vă rog să vă notați, dacă vreți, versetul acesta m-a încurajat și pe mine de multe ori în viață, la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 37. Ne-a ridicat deci o mântuire puternică, spune Zaharia. Nu înseamnă că dacă noi putem veni oricând cu păcatele noastre la Domnul Isus și El ne le iartă să păcătuim la nesfârșit, ca și când mântuirea lui puternică ar fi o ușă deschisă spre păcătuire. O, nu! Cine gândește așa, gândește în mod satanic și nici n-a înțeles măcar vreodată nici prima literă din alfabetul mântuirii. El nici nu vrea să fie mântuit, acela care gândește în felul acesta, ci caută numai o justificare a stării sale ticăloase. Mântuirea înseamnă ură față de păcat și dragoste înfocată față de Dumnezeu și față de tot ceea ce este dumnezeiesc. Spune Zaharia, ne-a ridicat o mântuire puternică. În original scrie, ne-a ridicat un corn de mântuire. În Vechiul Testament, întâlnim deseori tabloul unui corn pentru a arăta o putere care dărâmă totul în calea ei. Astfel, citim despre coarnele altarului, despre coarnele taurului care arată puterea. Așa este cornul mântuirii. El dărâmă orice împotrivire din calea sa. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru mântuirea puternică și eternă, care ne-a ridicat-o prin Domnul Isus Hristos. Amin. În versetul 70, Zaharia își continuă cântarea lui de laudă cu următoarele cuvinte. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci, care au fost din vechime. Dumnezeu s-a îngrijit de răscumpărarea neamului omenesc și de alegerea bisericii sale încă înainte de întemeierea lumii, deci înainte de om și de căderea lui în păcat. El a văzut sfârșitul înainte de început și, în dragostea sa, a căutat mijloacele cele mai potrivite pentru mântuire. Dacă pe când încă nu eram Dumnezeu s-a îngrijit de noi și de mântuirea noastră? Cu cât mai mult se va îngriji acum când suntem, pentru că dragostea lui ne-a creiat. Iar Sfântul Apostol Pavel zice: Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui. Vom fi mântuiți prin El. De citit Roman 5, versetele 8 și 9. Așa cum s-a spus și în meditația versetului 68, pentru Dumnezeu nu este o problemă mai mare în legătură cu omul decât răscumpărarea Lui. La lucrul acesta s-a gândit înainte de a fi omul, iar după crearea și după căderea Lui în păcat, Dumnezeu s-a îngrijit în mod de aproape, pregătându-i o mântuire sigură și minunată. Prorocii din vechime au vestit această mântuire și au vorbit limpede despre Marele Mesia, Mântuitorul Lumii. Mântuirea și Mântuitorul au fost ținta cercetării și căutării lor stăruitoare. Cum să nu ne bucurăm și cum să nu-i mulțumim și să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru Marele Har al Mântuirii în care am fost cuprinși? Tot ce a spus Dumnezeu s-a împlinit. Și se va împlini cu mare precizie să nu ne clătinăm în credința și în crederea noastră. Deci spune Zaharia cum vestise prin pringura Sfinților Săi proroci care au fost din vechime. Iată de ce trebuie să cercetăm Sfânta Scriptură, iubiți ascultători. În ea sunt prorociile despre mântuirea noastră și despre mântuitorul Isus Hristos. Cu cât cercetăm Scripturile, cu atât mai mult, lumina mântuirii noastre devine mai limpede și mai puternică pentru noi. Ea este și soare, și corn, prin care ajungem tari și biruitori în orice timp și în orice loc. Acesta este și motivul pentru care ne-am propus, ca prin harul și ajutorul Lui Dumnezeu, îndemnați de Duhul Sfânt și sub călăuzirea Lui, să folosim și noi timpul studiind împreună cuvântul Lui Dumnezeu. În versetul 71, Zaharia adaugă în continuare la cântarea lui următoarele. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Cei mai de temut vrăjmași nu sunt cei din afară, ci aceia dinăuntru. euul nostru este vrăjmașul de care trebuie să ținem seamă mai întâi de oricare altul. Adevărata mântuire de vrăjmași, deci, începe din năuntru. Când vrăjmașul din a fost supus, vrăjmașii din afară nu mai au nicio putere. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Proverbelor, la capitolul 16, că cel care se biruiește pe sine este mai puternic decât cel care biruiește cetăți. Domnul Isus este un mântuitor care își începe lucrarea mai întâi înăuntru și apoi în afară. El este un mântuitor desăvârșit și nu-și lasă lucrarea neterminată. Spune de Zaharia mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor care ne urăsc. Mântuirea adusă de Domnul Isus este puternică. Este un corn, adică o putere mântuitoare, căreia nu-i poate sta nimeni împotrivă. Preotul Zaharia vede în Mesia profețit un izbăvitor din mâna tuturor vrăjmașilor, așa cum fusese și David. El înțelegea această lucrare în Duhul Vechiului Testament, însă Dumnezeu își descoperea planul așa cum trebuia să fie în noul legământ. Numai după ce ești izbăvit de vrăjmaș, poți ca să slujești cu adevărat lui Dumnezeu. Evrei, de odinioară, au fost mai întâi izbăviți de Dumnezeu din mâna vrăjmașilor și numai după aceea le-a cerut să-i slujească. Așa cum s-a mai zis, dacă vrăjmașul din lăuntru, eul, este biruit, vrăjmașii din afară nu ne mai pot face niciun rău. Știind lucrul acesta, putem sluji fără frică Domnului, din dragoste înflăcărată. Vrăjmașii din afară lucrează numai spre binele nostru veșnic. Ei ne urăsc, dar ura lor nu trece iubirea fierbinte care ne este turnată necurmat în inim prin Duhul Sfânt. Ura vrăjmașilor se topește de la distanță când dă de focul iubirii care arde în inima noastră, după cum zice un proverb indian, pe o sobă care arde nu se prind fulgii de zăpadă. Focul este o mare putere. Focul dragostei? Este și mai mare putere. Cornul mântuirii ridicat de Domnul Isus în inima noastră se arată prin dragostea pe care o avem față de vrăjmași. Nimeni nu este mai puternic decât acela care își iubește vrăjmașii. Prin Duhul, noi, credincioșii Domnului Isus, locuim în țara făgăduită de Dumnezeu, împărăția dragostei sale, care de jur în prejur este izbăvită de vrăjmași. Cine iubește, din partea lui, nu mai are vrăjmași. Repetăm, acela care iubește, în ceea ce îl privește pe el, nu mai are vrăjmași. În versetul 72, Zaharia continuă cântarea lui de laudă, spunând, Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui Cel Sfânt. Dumnezeu își arată însușirile și lucrările sale nu prin vorbe, ci prin realități, prin fapte mărețe văzute de toți. Arătarea îndurării sale înseamnă mântuire de vrăjmași, adică mântuire concretă, văzută, pipăită din mâna păcatului și a eului vrăjmașii cei mai detemute ai credincioșilor. Așa e Dumnezeu, adevăr în toate. Când El spune un cuvânt, Cuvântul acela este o faptă, este putere lucrătoare și dătătoare de viață. Când el își arată dragostea și îndurarea, înseamnă izbăvire puternică, înseamnă lumină, înseamnă lucrare vie și văzută. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui Cel Sfânt. Cât de sigur și liniștiți ar trebui să fim noi, cei care credem și ne încredem în Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, că lucrarea mântuirii pe care a început-o noi o va duce la desăvârșire. Mântuirea este a lui Dumnezeu, este în mâna lui și nimeni și nimic nu-i va putea schimba planul. El a făcut un legământ și nu-l va călca niciodată. Mereu, mereu își aduce aminte Dumnezeu de legământul Său Cel Sfânt cum că va da mântuirea neamului lui Adam, cel din tâi, prin cel de al doilea Adam, prin Domnul Isus Hristos. Toți cei care prin credință primesc pe Domnul Isus ca mântuitor personal, intră în legământul mântuirii lui Dumnezeu. Ei nu mai au de ce să se teamă, pentru că Dumnezeu este la lucru și va duce la bun sfârșit tot ce a început. Toți vrăjmașii dinăuntru și din afară, vor fi zdrobiți de cornul mântuirii sare. Astfel își arată el îndurarea, harul, față de părinții noștri și își aduce aminte de regământul lui cel sfânt. Fie binecuvântat numele lui! În versetul 73, Zaharia adaugă. Potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram. Citim la cu 3,7 că Avram este tatăl celor credincioși și Dumnezeu îți ține jurământul făcut credinței. Nici o putere din cer, de pe pământ sau de sub pământ, nu va putea zădărnici în plinirea promisiunilor făcute de Dumnezeul credinței. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu a înviat pe Hristos din morți, vei fi mântuit. Roman 10.9 Celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copiii Lui Dumnezeu. Ioan 1.12 Oricine crede în Hristos să nu piară ce să aibă viața veșnică, Ioan 3:15. Oricine crede în El nu este judecat, Ioan 3, 18. Cine crede în Fiul are viața veșnică, Ioan 3, 36. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El, Ioan 6:29. Cine crede în mine nu va am seta niciodată. Ioan 6.35 Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Ioan 6.38 Vor primi Duhul spune cei care crede în el. Ioan 7.39 Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11.25 Cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Ioan 14.12 Oricine crede în El, în Isus, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Faptele Apostolilor 10.43 Credem că suntem mântuiți prin Harul Lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 15.11 Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Roman 6.8 Fiindcă am crezut, intrăm în odihnă. Evrei 4.3 Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. În 1 Ioan 5 cu Tot ce veți cere cu credință prin rugăcine, veți primi. Matei 21-22. Neprihănirea dată de Dumnezeu vine prin credința în Isus Hristos. Roman 3 cu să Christos să locuiească în inimile voastre prin credință. Efesen 3 17. Prin credință moștenesc păgăduințele, Evrei 6 cu 12. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Marcul 923. Am arătat aici doar câteva din făgăduințele făcute de Dumnezeu credinței. El nu rămâne îndatorat, ci se va achita cu credincioșie, cu mult mai mult decât a promis. Dumnezeu s-a plecat atât de adânc spre noi, încât a făcut un jurămân. Și pentru că n-a avut un alt jurământ mai mare, s-a jurat pe sine însuși. Pe viața mea! zice Domnul Dumnezeu, de citit 33 cu 33,11. El nu vrea să mai fie Dumnezeu, nu vrea să mai fie Iahve cel viu, dacă nu-ți ține legământul. Poate coborâ, oare, Domnul mai mult? Poate face el ceva mai mult decât atât ca să le niștească o inimă necredincioasă. Aduți aminte, dragul meu, de jurământul lui Dumnezeu, care este legat de atâtea făgăduințe pline de mângâiere. Cât de mult s-a îngrijit Dumnezeu prin cuvântul Său, prin legământul Său și prin jurământul Său ca să rușineze orice abatere și orice obiecțiune din partea noastră. Să ne rușinăm de păcătoșenia inimii noastre neîncrezătoare, care îl obligă pe Dumnezeu să se și jure. Ar fi însă cu totul nemai auzit dacă n-am vrea să dăm crezare lui Dumnezeu chiar după ce se jură pe sine însuși. În versetul următor, versetul 74, Zaharia continuă să spună că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică. Credința de bază pe care trebuie să o împlinești ca să poți sluji cu adevărat lui Dumnezeu este izbăvirea din mâna vrăjmașilor. Cel mai temu vrăjmaș pe care îl ai este euul tău cel vechi. Pe acesta îl porți totdeauna în tine și este cu atât mai dios, cu cât știe să se ascundă desăvârșit de bine, așa încât nu-l vezi și nu-l socotești ca vrăjmaș decât atunci când la lumina Domnului Isus și a Cuvântului Său privești cu mare atenție. Iată de ce, după ce te-ai întors cu adevărat la Dumnezeu, trebuie să te lepezi total de tine însuți și să te predai 100% Domnului Isus. Numai acela care prin credință și pocăință sinceră primește pe Domnul Iisus ca mântuitorul său personal, este izbăvit de marele vrăjmaș care se află în lăuntrul lui. În lucrarea sa de mântuire, de eliberare a păcătoșilor, Dumnezeu nu se folosește de, robi, de robii păcatului sau a sau de robii rătăcirii, ci numai de oameni liberi, adică de păcătoși izbăviți de către mântuitorul Iisus Hristos, prin credință și pocăință. Se spune că la statuia libertății care se află la intrarea în portul New York, în America, au lucrat numai oameni liberi. Niciun rob nu s-a apropiat de această măreață lucrare, simbol al libertății. Deci, cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i fără frică. Atâta timp cât poporul lui Israel se afla în robia egipteană, n-au putut deveni un popor preoțesc, ca să-i poată sluji lui Dumnezeu. Trebuia mai întâi izbăvire și Dumnezeu i-a adus-o. Câtă vreme ești rob altuia, Dumnezeu nu-ți poate deveni stăpân și deci nu-l poți sluji pe el. Dumnezeu ne izbăvește mai întâi din robia păcatului și a firii noastre, vechi, eu, nostru, ne face copii ai săi și abia după aceea slujitori ai lui. După cum odinioară ținta lui Dumnezeu cu privire la Israel era să-l facă un popor preoțesc ca să-i aducă slujbă pe pământ, tot așa astăzi el are aceeași țintă cu noul lui Israel, adică biserica. Întreaga biserică este un popor preoțesc și împărătesc care face slujbă pentru Dumnezeu pe pământ, de citit 1 Petru 2, cu versetele 6 și 9. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L019 cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră. Ne vom întâlni cu ocazia programului viitor L020 sau, într-un caz cel mai fericit, ne vom întâlni toți împreună cu Domnul Iisus Hristos în cer, unde vom fi cu El pentru toată veșnicia. Amin.